și în și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce lecțiunea numărul 187 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul unui studiu făcut de un credincios slujitor al lui Dumnezeu, parcurgem împreună Noul Testament. Ne vom începe studiul astăzi cu versetul 11, urmat de câteva gânduri care îl însoțesc și apoi vom parcurge în continuare versetele care vin la rând. Înainte însă de a parcurge lecțiunea noastră de zi, haideți să continuăm relatarea întâmplărilor misterioase, am putea să le numim, prin care o pereche de credincioși, împreună cu cei cinci copii ai dumnealor și cu o guvernantă care am putea numi așa, au fost trecuți de Dumnezeu, pentru ca să li se pregătească o greutate veșnică de slavă. În lecțiunea trecută am aflat că sora împreună cu copilul care plecase la spital pentru tratament a fost ridicată peste noapte de către oficialități și dusă într-un loc unde a întâlnit și restul de copii speriați și nedumeriți de cele ce se petreceau cu ei. Am încheiat episodul lecțiunii trecute cu întrebarea unei fetițe de 5 ani De ce nu dormim acasă? Înainte de a primi răspunsul, sora ne relatează împrejurările în care fetița aceasta a venit pe lume și ne spune Fetița aceasta mea are o istorie aparte Medicii voiau să-mi pe sarcina încă la al doilea copil pentru că eram slabă Ne-au pus, împreună cu soțul meu, înaintea unor grele întrebări Să rămână în viață mama sau copilul? Răspunsul nostru a fost că și în această problemă ne predăm în mâna Domnului după alte două nașteri, a apărut încă un copil. În acest timp ne-a vizitat preotul cu soția, cu oameni mai în vârstă, dintr-o biserică vecină. Când au aflat că așteptăm al cincilea copil, ne-au venit în ajutor. Cuvintele acestea ne-au venit în ajutor, sunt puse în ghele mele. Ne-au dat sfaturi cum am putea scăpa de copil în mod sigur. Eu le-am răspuns. Știți, mă tem de Dumnezeu. Și nu doresc să mă amestec în planul lui Dacă s-ar întâmpla ca să moară careva N-aș vrea să stau lângă lui Cu o conștiință necurată O conștiință rea O femeie credincioasă mi-a povestit Zguduitoarea ei tragedie Am piedicat una după alta Nașterea a doi copii Cu al treilea era prea târziu Căci copilul era prea mare Și nu putea scăpa de el fără risc Acest copil nedorit S-a născut cu boala mongoloidă, prin acest copil mereu o învinuiau păcatele ei, până acolo că a ajuns la disperare și atunci a strigat către Domnul după iertare și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a curățit-o de toate păcatele ei. S-a întors cu toată dragostea spre copilul bolnav și cazul acesta, fără nădejde, în atmosfera dragostei lui Dumnezeu, întrecând orice experiență de până acum, a început să se dezvolte și psihic, spre mare amirare a medicilor specialiști. Copilul a crescut mare și a devenit un slujitor de folos în via Domnului. Când privesc acum la părul blond și câlionțat al fetiței mele, mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus când îl numește pe ispititorul Ucigaș, care a atentat la viața fetiței mele încă de la concepere. În continuare, sora ne descrie împrejurările în care se afla acolo la închisoare și spune... Al doilea copil n-a avut loc pe valiză. Somnoros se ghemuia lângă perete. Eu trebuia să o potoresc pe Miriam. Vorbește, dragă, ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Din cuvintele ei întrerupte mi s-a conturat starea noastră. Noaptea, la ora unu și jumătate, ne-au trezit din somn, spunea ea. Ne-au luat tot ce am avut și acum nu știu unde veți fi dusă cu copiii. Pe mine mă numea Ani, adică Mami. Nu ne-au dat voie să împachetăm nimic. Printre oamenii autorităților era însă și un civil căruia i-a fost milă de noi și am apucat într-un cerceaf câteva haine pentru copii. Pe mine nu mă vor deporta pentru că nu sunt pe numele dumneavoastră. Ce va fi cu oameni acum, unde să mă duc? Nu vă voi părăsi niciodată. Atât i-am răspuns. Liniștește-te, dragă! Chiar dacă vom trage de moarte și ne vom sufoca în noaptea aceasta grea, Domnul trăiește! Oare ce am citit în cuvântul Domnului? Din mintea mea paralizată, greu mai porneau gândurile. Dar deodată mi s-a făcut lumină. Domnul va lupta pentru voi, iar voi stați liniștiți. Și atunci Domnul a zis lui Moise, Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte, Tu ridică-ți Domnul va lupta. Noi suntem pe câmpul lui de luptă și dacă el este cel ce luptă, eu să stau deoparte să rămân în liniște. A rămâne liniștită înseamnă că stând în liniște să privesc spre el și să-l aștept pe el. A în liniște nu înseamnă stagnare, ci pornire și ridicarea toiagului. A sosit vremea să umblăm cu el în strânsă legătură și să ridicăm mâinile spre el. Mergi înainte. Nu rămâne pe locul acesta unde vezi numai pe egipteni și oștirea lui faraon. Poporul a început să murmure pentru că s a oprit la frica lui. Nu puteau porni din cauza ochilor lor. Este vremea ca în loc de a umbla prin vedere să umblu mai întâi prin credință. Dacă ochii noștri rămân sub vraja lui, vom fi paralizați și vom deveni victimile lui. Nu numai păcatul are puterea de a amorți și a magnetiza. Dar și frica, tulburarea și neliniște. Încetul cu încetul s-a luminat, nu numai coridorul, dar și lăuntrul meu. Acum n-am altceva de făcut decât să mă las cu totul în mâna Domnului și să accept drumul pe care mi-l va arăta Oiagul lui. Dimineața, funcționarii au început serviciul. Unul dintre ofițeri a zis către Miriam: Dumneata să pleci imediat, pentru că nu aparții de ei. La acestea, răspunsul a fost un nou șuvoi de plâns. Nu mă duc! Condamnați-mă! Duceți-mă! Oamenii legii nici nu vreau să-și creadă urechilor. Așa ceva nu se obișnuiește să se ceară. În cele din urmă au ordonat. Pleacă imediat! Bucură-te că ești liberă! Iubiți ascultători, încheiem aici episodul lecțiunei de astăzi, nu fără să ne mirăm, de felul cum Dumnezeu poate să liniștească o inimă de mamă cu cinci copii rămasă fără soț, aflându-se în cadrul unei închisori, în miez de noapte, împreună cu copii și cu toate, și iată și pe slujitoarea dumneai care preferă să împartă închisoarea și greutățile care vor urma, numai să nu se despartă de ea. Față de toate acestea, ne rușinăm când ne gândim la noi, cât de repede ne revoltăm pentru împrejurări mici ale vieții prin care El vrea să ne pregătească, Dumnezeu vrea să ne pregătească o greutate veșnică de slavă. Ajută-ne, Doamne Tată cereste rugăm să învățăm tot mai mult de la Tine și de la exemplu copiilor Tăi care prin Duhul Tău Cel Sfânt ne îmbărbătează pe calea Ta. Amin. Când de s-a sabă tot în jurul meu, ai venit și te ai luptat în locul meu, Valurile le-ai mostrat pe mine mai ridicat. Azi scând că nu mai tu mai ajutat Marulile le ai mușcat, penile mai ridicat. Azi scând că nu mai tu mai ajută. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 11, în care Domnul Iisus vorbește despre pilda anunții fiului de împărat. Aflăm astăzi din versetul 11 că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. La nunta mântuirii nu pot intra decât cei care vor să primească la ușă haina potrivită cu locul acela. Această haină este haina albă a nașterii din nou, haine curățite prin sângere mielului lui Dumnezeu. Ea se primește numai în urma pocăinței sincere, în urma întoarcerii din lumea păcatului. Cei care au primit-o intră cu adevărat în bucuria nunții, în bucuria mântuirii și cântă lui Ceresc în această lumină a bucuriei. Ei singuri simt fiorul nunții adică al împreunărilor cu Hristos. Se spune că păsările în timpul nunții, în perecherii, cântă cel mai mult și mai frumos. După nuntă, multe amuțesc. Exemplu e cucul. Numai atunci inima noastră cântă cu adevăra Domnului când este într-o continuă stare de nuntă. Bucuria în viața credinciosului dovedește că el este nodaia de nuntă a Mirelui Hristos. Aceasta îl face să fie plin de lumină și pace, aceasta îi trezește cântarea în inimă. Cine nu mai cântă, nu se mai află într-o stare de dragoste, într-o stare de nuntă. Inima omenească, fiind ca un loc de nuntă, nu se cade să intre nea decât cei chemați, pe care îi iubești. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Există posibilitatea să se poată strecura cineva în odaia de nuntă, adică în staulul văzut al mântuirii, în adunările credincioșilor, în lucrarea evangheliei, și fără haina nașterii, din nou, haina albă de nuntă. Cei care nu au haină de nuntă sunt cei care s-ar peste zid sau intră pe din dos, de văzut Ioan 10 cu 1. Ei intră în zdrențele firii vechi, în lucrarea lui Dumnezeu, cu gând numai să profite de la masa întinsă a darurilor sfinte, să-și însușească slava care îi se cuvine numai lui Dumnezeu și mirelui lui Hristos. Aceștia, Chiar dacă au intrat în o de nuntă, nu sunt într-o stare de nuntă. Ei nu pot cânta cu adevărat și nu se pot bucura cu adevărat. Creștini triști, creștini fără pace, nu există. Doar dacă sunt din acei care au sărit prin altă parte, cei care n-au trecut prin ușa nașterii din nou, unde li se dă haina albă de nuntă. Ei poartă haine străine, haina neprihenirii proprii, haina răutății, haina mânjită de sânge. Toți aceștia nu sunt creștini adevărați, ci vor sta față în față cu împăratul care nu poate îngădui asemenea jocură în odaia nunții pregătită de el. În versetul următor, în versetul 12, împăratul se adresează omului pe care l-a găsit fără de haină de nuntă cu următoarea întrebare: Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. E bine să știm că în Orient, odinioară, era obiceiul ca cel ce-i chema la o nuntă să dea însuși și haina cu care voia să vadă îmbrăcați pe mesenii săi. Această haină era firește, potrivită cu gusturile lui, cu bogăția și cu rangul lui. Tot așa Dumnezeu la nunta mântuirii pe care a pregătit-o și la care suntem chemați noi oamenii păcătoși, vrea să ne îmbrace cu o haină potrivită cu sfințenia și slava lui. Vrea să ne îmbrace în neprihănirea lui pe care ne-a câștigat-o fiul său pe crucea Golgotei? Vrea să ne îmbrace cu însuși Hristos? Cei îmbrăcați cu astfel de haină fac sărbătoarea frumoasă și plină de lumina bucuriei. Omul însă este o ființă mândră și gata să facă ce o face, numai să se poată lăuda, fie în fața oamenilor, fie în fața lui Dumnezeu. Inima noastră mândră apucă vechea zicală, după care o haină grosolană care este a mea e mai bună decât o haină de mătase care este împrumutată. Omul vrea mai bine să poarte zdrențele lui decât să poarte haina alba lui Hristos. Mândria aceasta îl face să se lipsească de mântuire. Nu putem să luăm parte la masa împăratului dacă nu purtăm haina pe care ne-o dă el. Mătasea și stofa omenească nu se potrivesc la curtea lui cu atât mai mult dimia stofa noastră grosolană. Trebuie să primim neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, altfel rămânem întinați pe veci. Negreșiți suntem mai răi decât nebunii când vrem să mergem mai bine goi decât să îmbrăcăm haina împărătească harul. Cel fără haină de nuntă în ziua judecății când va fi întrebat de marele judecător, va amuți. În fața adevărului nu mai poți avea niciun cuvânt, nici o dezvinovățire. În vremea aceea, adică în ziua judecății, zice fericitul Ieronim, nu va fi loc pentru pocăință, când toți îngerii și lumea însăși vor descoperi păcatele tuturor. Adevărul îl amuțește pe cel care nu-l primește. Talmudul spune așa, Și geniul tău cel rău să nu te asigure că mormântul îți este ultimul refugiu. Fără voia ta te naști, fără voia ta mori, și iarăși fără voia ta vei da socoteală de faptele tale, în fața Judecătorului Suprem. Iubiți ascultători, pentru fiecare din noi va veni ziua socotelilor. Niciun om nu va putea ocoli acest mare examen. De aceea, acum cât se mai poate, acum în vremea harului, să ne facem rost de haina de nuntă, acum să ne grăbim să ne îmbrăcăm în Hristos ca să avem drept la masa veșnică a Lui Dumnezeu. În versetul următor, în versetul 13, Asistăm la o scenă foarte tristă. Să vedem cele ce s-au petrecut după ce omul acela a întrebat, a amuțit. Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iubiți ascultători, avertismentul este foarte serios. După ce va trece timpul Harului, după ce omul s-a convins că adevărul și dragostea lui Dumnezeu au fost numai pentru el aduse pe pământ, vine ziua socotelilor. Omul care a venit la masă fără haină reprezintă starea multora din lumea de astăzi. Ei pretind că sunt creștini și că au dreptul la binecuvântările și privilegiile Evangheliei, dar ei nu simt nevoia transformării vieților. Ei nu au simțit niciodată adevărata pocăință de păcat. Ei nu-și dau seama câtă nevoie au de Hristos și de credința în El. Ei n-au biruit pornirile lor moștenite sau cultivate de a face lucrurile. Totuși, ei și-închipuie că sunt destul de buni, prin ei înșiși, încrezându-se în propriile lor merite, în loc să se încreadă în Hristos. Ca ascultători ai cuvântului, ei vin la ospăți, dar nu se îmbracă în haina dreptății lui Hristos. Toți aceștia nădăjduiesc să fie mântuiți prin moartea lui Hristos, dar refuză trăirea vieții lui de jertfă. Dreptatea lui Hristos nu va acoperi niciun păcat din cele cultivate cu plăcere. Fiecare faptă este judecată după motivele care au produs-o. Dumnezeu este iubire, dar iubirea nu-l poate face să treacă peste păcat. El nu se va uni niciodată cu păcatele noastre, ci le iartă, dar numai... Dacă ele sunt mărturisite Sau le pedepsește dacă sunt păstrate În versetul acesta sentința este legați mâinile și picioarele și luați și aruncați-l în întunericul de afară Numai adevărul face pe om liber Numai Domnul Isus adevărul poate tăia orice legătură Dar dacă omul respinge chemarea dragostei sale Și aruncă sa cuvintele adevărului se înfășoară singur în lanțurile păcatului și ale întunericului. În ziua judecății, Dumnezeu va porunci îngerilor săi să-l lase, să-l lege în propriile lui păcate și în mod conștient să fie scos afară din Dumnezeu, din har, din odaia de nuntă. În mod conștient să-și dea seama de păcate și de harul pe care l-a refuzat toată viața. De aceea, plânsul și scrâșnirea dinților va fi atât de mare încât nu se poate cuprinde în cuvânt. Ce grozavă va fi ziua aceea! Ce grozav! Ce teribil să fi scos afară din Dumnezeu și să fii conștient de lucrul acesta! Domnul Isus conclude pilda aceasta în versetul 14 de la Matei 22, spunând: Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Așa se încheie pilda nunții Fiului de Părat. Din această încheiere înțelegem că pilda se referă nu numai la poporul lui Israel în special și nu numai la mântuirea oamenilor în general, ci are în vedere alegerea Bisericii lui Hristos. La alcătuirea acestei mărețe comunități sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Aceasta nu înseamnă că cei chemați nu sunt mântuiți, dar să nu uităm adevărul că Dumnezeu are mai multe cete de mântuiți. Cea mai aleasă dintre cete este Biserica sau Mireasa lui Hristos, care va fi în camera Mirelui, și apoi toți ceilalți meseni care se bucură de nunta mielului. Pentru aceasta putem să citim Apocalipsa 19 cu versetul 7 9. Cei aleși în ceea ce privește mântuirea nu se deosebesc de cei aleși, ci doar de aleși și lepădați, cum a fost cel fără haină de nuntă. Sunt mulți din cei aleși care vor fi aruncați în întunericul de afară pentru că n-au avut haina de nuntă. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că noi putem zădărnici alegerea pe care ne-o face Dumnezeu dacă nu ne-o întărim zi de zi, așa cum suntem îndemnați în Romanul 11 cu 22. Și cei care cad din această alegere sunt într-o stare grozavă. Ei nu se pot opri în căderea lor în niciuna din celelalte categorii de mântuiți care nu au fost aleși pentru împlinirea numărului bisericii. Cine cade din vârful piramidei nu se mai poate opri pe la mijloc, ci cu viteză mare se prăbușește până jos, fără putință de salvare. Nimic nu se mai alege de el, vorbind în înțeles duhovnicesc. O, Doamne, dă-mi fiecare clipă harul care mă păstrează statornic în chemarea și alegerea Ta, ca să-mi o întăresc mereu, mereu, până în ziua când trâmbița judecății Tale va suna, ziua marei bucurii sau a marei dureri, ziua desăvârșite lumini sau a celei mai negre și fioroase bezne. Să fiu găsit atunci îmbrăcat în haina albă de nuntă, haina vieții tale neprihenite. Pilda aceasta a fost spusă de Domnul Isus în auzul fariseilor și acum haideți să vedem în versetul 15 care a fost reacția lor. Citim versetul. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Tică los plan! Să țis sfat cum să lupți împotriva lui Dumnezeu? cum să nimicești adevărul cel mai evident, ce poate fi mai mărșav și mai nebunesc? Și câte asemenea sfaturi s-au ținut în zbuciumata istoria omenirii și câte se mai țin și astăzi? Dar așa cum nu poți schimba soarele și cum nu-l poți împiedica în lucrarea lui, oricât te-ai trudi și te-ai zdrobi tu omule cu înțelepciunea și puterea ta, așa nu poți schimba și nu poți nimici pe Dumnezeul adevărului. Te nimicești pe tine și îți trăpungi singur viața cu cele mai otrăvite săgeți, ori de câte ori încerci o astfel de luptă. Toți cei care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu au fost zdrobiți. Oricare le-ar fi dusul sau venitul fariseilor și orice altă mișcare a vieților, ei tot nu sunt pentru libertatea Domnului Isus, a adevărului său, ci numai pentru prinderea lui așa ai totdeauna duhul de partidă. Fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Nu că ei au reușit în planul lor, dar fapta în sine contează. Dumnezeu nu se uită numai la reușita sau nereușita unei acțiuni, ci se uită la intenția cu care am inițiat-o, fie că e vorba de o acțiune bună, fie că e vorba de o acțiune rea. Căci de multe ori o acțiune care pare bună pe din afară este izvorâtă dintr-o intenție vicleană. Și de multe ori unele fapte rele au avut la rădăcină intenții bune, dar o întâmplare sau o slăbiciune le-a bătut din drumul lor. Citim că fariseii s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Fățărnicia totdeauna întrebuințează viclenia ca să lupte împotriva Domnului Iisus și adevărului său. Nimeni nu se ridică mai hotărât împotriva adevărului ca fățărnicia, și ceea ce este mai scârbos este faptul că nu primește lupta dreaptă, ci vine prin dos. Cei mai răi oameni sunt fățarnicii. Un proverb grecesc spune că fățarnicul și diavolul au aceeași meserie. Sărutarea celui viclean este sărutarea țânțarului. El caută totdeauna sângele tău, viața ta. Farisei căutau să prindă pe Iisus cu vorba. Ce nenorocită și josnică ocupație! În loc să te lași tu prins de Iisus ca să-ți dea viață, cauți să-l prins tu pe el ca să-i iei viața. Cine vrea să prindă adevărul pentru a-l distruge, se distruge pe sine. Până la urmă, cum spune un proverb german, toate vulpile și rete ajung în cada cojocarului. Vicleanul și fățarnicul își grăbesc singuri sfârșitul. Fericiți sunt cei care se lasă prinși de Isus. Fericiți sunt cei care... Nu au viclenie. Aflăm în versetul 16 cum își pun ei în aplicare planul acesta de a prinde pe Iisus cu vorba. Citim. Au trimis la el pe ucenicii lor, e vorba de farisei, împreună cu ierodianii care i-au zis. Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Observăm, iubiților, că fariseii aveau și ei, ucenicii lor. Nu înseamnă că dacă ai adepți, ai adevărul. Nici hotărârile care se fac adesea pentru Dumnezeu nu sunt întoarce la Dumnezeu. Ceea ce e mai periculos la farisei este faptul că știu calea adevărului, dar nu vor să meargă pe ea și nici pe alții nu-i lasă. Irodianii sunt oamenii lui Irod. Unii cercetători sunt de părere că aceștia ar fi esenienii, o sectă iudaică, care nu apar cu acest nume în Noul Testament. Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Așa au spus ei. Dar nu este suficient să fii învățător, ci trebuie să fii și adevărat? Mulți învățători sunt în lume, dar foarte puțini sunt adevărați. Numai adevărul primit și trăit te face adevărat. Dumnezeu lucrarea Lui în biserica Lui a pe unii ca să fie învățători, dar nu pot fi dacă nu sunt adevărați, dacă n-au adevărul în ei înșiși, dacă nu se țin cu toată puterea de cuvântul scris al Sfintei Scripturi, care este cuvântul adevărului, și dacă nu învață pe oameni calea Lui Dumnezeu în adevăr. Cine lucrează altfel, cine învață altfel, cine trăiește altfel decât adevărul Sfintei Scripturi, nu este adevărat și nu l-a trimis Dumnezeu să învețe, ci altcineva. Cântarul cu care nu putem greși când este vorba să cunoaștem pe un om, o învățătură sau o lucrare, este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dacă are lipsă la cântar, sau dacă trece peste greutatea dumnezească, și lucrarea și învățătura sunt de la cel rău, de la tatăl minciunii, căci nu există nicio deprindere mai comună între oameni ca deprinderea de a minți. Precum este greu să găsești un pește viu fără apă, tot așa este greu să găsești un om care să numintă. Numai dacă prin credință Domnul Iisus adevărul locuiește în noi și dacă noi locuim în el, numai atunci suntem păziți de Duhul minciunii, care este așa de răspândit pe pământ ca și aerul. Se spune despre vestitul general Washington că a avut chiar ca băiat faima că spune totdeauna adevărul, încât colegii lui când voiau să fie crezuți în vrăspusa lor, doar atât adăugau. George Washington a spus... Și erau crezuți dată. Această încredere trebuie să răspundească orice credincios adevărat. Lumea știe că toți credincioșii spun adevărul și nu mint. De aceea, oricând este între oameni o neînțelegere și unul știe care dreptate, dar nu este crezut, aduce cu toată siguranța ca martor pe vreun credincios știind că acela nu minte. Iubiți ascultători! Încheiem aici programul numărul 187 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia Domnului ne vom întâlni din nou data viitoare cu ocazia programului 188. Învață-mă să O, Doamne, a Ta mere, Să nu pot altfel să trăiesc, Iar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta,